ietorri podcast edo jarduera bueno, e, grabatu hauetara e, bueno, printzipioz etxabi, zuretzat egindako zen grabazioak dira jardueren entrega moduan, baino eh nire asmoa da ere ba aurrerago, ez? E, proiektuan bertan e, audioarekin eta hainbat gauza egin aditu danez, ba pizka bat eh nere burua ere audioa, audioekin edo E, trebatzen joatea, eta horregatik e, entregak audio audio moduan. E, entregak egiteko, bueno, grabazioak egiteko, audacity zehazogu herriberreko programa erabilikoet, eta ea, pixkanaka honen inguruan trebatzen noan, eta entregak egiteko, zera, eta gordetzeko, ez, e, audioak nolabait e, gordetzeko da internetarchive.org e, e, zera, e proiektua erabiliko dut e, bertatik e, bueno, audioak entzuna al izan ditza zun. Hori, e, hau izango da seitik lehenengo audioa, asmoa da e, gehiegi ez luzatzea audio bakoitzean, baino bueno, ariketa bakoitzean, jarduera bakoitzean, eskatutakoaren arabera jardungo dut. Lehenengo, e, za honek, e, audionek, e, komunikazioa eta eraldaketa digitaleko lehenengo jarduerari, erantzuten dio eta jardueraren izena edo hizkuntzen eriotsa digitala galderari erantzunezko bueno ba jardueratsoa da. E, bertan Andras Kornairen e, digital language Death e, zera artikulua e, lanzen dugu eta bueno euskara hizkuntza eta digitalizazioak ekarrituen erronkak eta bueno honen inguruko ikuspegia landuko dugu. Eh printzipioz e, Egia da, e, artikulo honetan aipatzen dena, ez. Izkuntzen eguneko bostak daukala digitalidadearen arrakala gainditzeko aukera, hori nolai titular batean esan da, baina e, entzuna nuen, e, hainbat e, tokietan e, esan nuke erabilea izan dela argumentu bezala, egia esan e, oso ikuspegi interesgarria irutzen zait, eta, bueno, egia ba, e, esan e, oso interesgarria izan da, zera ez, e referentzia originala edo irakurtza, artikulu hau, berez bere oso interesgarria. Norri batean oso teknikoa ere ezati batzuetan, eta pixkat hor galdu naiz, ere nire ingelesen maila ez delako e, puntu batzutan ainbesteraino iristen, eta batez ere hizkuntzalaritzaren inguruan edo, ba, ba, nire limiteak ere ezagutza limiteak badauzka dalako, baina e, orokorrean... Bai artikuluaren planteamendua eta bai e, bueno, jasotzen dituen ondorioak edo benetan e, interesgarriak egin zaizkit. Esatea ere, eh bueno, e, sei audio hauetan eh saiatugona izela nira ikuspegia eh nolabait e, bueno, betaurreko konkretu batzuekin egita. Betaurrek hoeiek eh esperientziak emandako betaurrekoa dira, bat eh bueno, e, mundu digitalean bai komunikazioaren munduan bai, bueno, E, ba, nere lanarekin tala jo zen, e, ez, lanketa digitaletan e, aritzen naizelako, e, bueno, ba, esperientzia bat ba ez da esperientzia akademikoa, esperientzia praktikoa da kasurretan, baino, e, ariketak e, eta jarduerak eta ikuspegia bueno, e, begira da horretatik emango ditut. Konkretuki komunikazioaren arloan, ba usteet modu batera edo bestera ba daukadalago gehiurteko, hoi urte inguruko, espirientzia eta hortik ere abiatuko naiz. Horrekin jarraituz hituz, e, hori e, egiten dien plantea den duak e, zera jarduera honetan, ez? E, zer suposatu duen e, Euskal Gantza digitalizazioak eta zer espero ezak egun datu zen oei urtetan, ez? Hortik e, abiatze, abiatzen da jarduera eta hortik e, abiatu nahi du nire, nire, nire lanketa. Eh, hor artikuluan bertan, badago esalditxo bat, no Wikipedia, no Ascent, eh, esaten duena, eh, bereziki interesgarria iruditu zaitelako, eh, uste, uste bai dut eh, Euskal Herrian eta Euskarak eh, azken hamar urteetan izan duen eh, proiektu interesgarrienetakoa, eta benetan eh, Euskarak eh, digitalizazioarekin duen harreman horretan, eh, Paradigma bat erakusten duena dela eh, Wikipedia eh, proiektua. Ez? Eh, eh, Euskarazko Wikipedia eh, oso ondo kokatua dago, eh, bai eh, Euskararen komunitateari daokion ere moan, baina baita ere Imailea Internazional eta Komparatiboki beste Wikipediekin eh, bueno, Euskarak duen komunitate volumenari daokionez, eh, ba, malla oso honean kokatua eta gainera iruditzen zait e, Wikipedia ere izaten ari dela urte hauetan e, beste euskararen digitalizazioen esparru batzuen kontrara e, nolabait e, nori batean avantgardia da, ez? edo egin beharko erakusten e, duena, ez? E, digitalizazioa euskararentzat eta euskaraz bizi nahi dugun on komunitatearentzat erronka handia izango da erronka izango den bezala izango nuke hizkuntza guztientzat eh e, artikuluan aipatzen den ez e kategoria ezberainetako hizkuntza horiek ez vitala e, oparoa ez e, borde, bordean dagoena eh desagertzeko aukera handia dituena bueno eh guzti eh iruditzen zait, e, digitalizazioarekin badutela erronka baina ez dago ondo kokatua egon eta zer esangonik ba, ez ez digitalizazioaren digitalizazioa, suposan duen, arrakala horretan gaizki kokatu hau den izkuntzen zat. eta euskara ez da hortik kanpo kokatzen noski eh? baino e, zorionez, eta ez dakite, ez, e, artikuluak gero sartuko naiz horretan baino, ikuspegi pesimista batetik edo e, abordatu balezak ere gaia ez zaiti bitzen bereziki baino, e, euskarak kasu horretan E, optimist motik begiratu dezake naurri batean. Azken finean e, munduan dauden hizkuntza guztien artean arrakala digi, digitalizazioa sortu dezaken arrakala horretan, ez, ez desagertzea edo ez desagertzea suponsatu ezakenean arrakala horretan ba, Euskara ez dago ainkokatua, ahingaizki kokatua. Eta bide horretan esango nuke Wikipedia badela termometro ona. E, Artikuloak eta ikerketak esan ere Wikipedia termometro bezala erabiltzen duela. Eh? Zor duan, e, bagoazen bueno, ba, gu ere hori e, erabiltzera, eta horri bueno, e, baten ere optimismo pixka bat e, jartzera gaiari. E, izan ere, uste dut, e, digitalizazioaren erronka honek, nahi zain dagoa, eh? erronka handia suposatuko duen Euskal Herrentzat, e, paradokikoki, Euskara nahiko posizio ez eh horrek ez du esanit etorkizun e, oparoa izango unik edo baino pozizio, puntu, posizio havia.posizio e, posizio on batean kokatzen du. Orduan e, hartu ezagun hori, ezagik, ba, mentzat optimismo e, puntu batekin, zeren havia.posizio on bat izateak, ba, lagundu dezake e, aurrirantzean garatzen ditugun estrategietan ere, pauso egokiak ematera. E, zeren digitalizazioa etorri da, zene, nik e, pertsonalki duela hogei urte berria taldean e, lanean ebilela, e, digitalizazioen erronka, nola baita, e, maiganean e, jarri zen, eta burrengo urteetarako erronka handienetakoa bezala identifikatu zen, ja duela... E, ogei, ama bost, ogei urte, esango nuke. Gero, noiz hartu zen benetan serio, esango nuke e, bueno, denbora bat behar izan zela horretarako baino, badara e, urteak e, Euskal Komunikazio Esparruan ikuste uste, e, zera ez, e, e, lanketa, no, perspektiba duen lanketa bat egiten. E, Agian ez, indarraundirekin, balia baliabide askorekin, baino, Euskal Herriko komunikazio esparruko komunitateak usteet aspalditik begiratzen diola digitalizazioari eta aspalditik ari dela bueno, ba, estrategia eta proieke ezberdinak garatzen e, bideo honetan. Orduan alde horretatik e, izana ere eta ez orain artekoaren perspektiba ere izatea e, garrantzitsua iruditzen zait. Eta atozen urtetan zer ba, iruditzen zait da erronka, erronka garatzeko aukera handi bat. E, Poizioa e, ez delako aintxarra, e, pozizio horrek e, informazio askomaten digulako e, aurrera begira egin bar diren ekimen eta proiektuez, baino seguruenik e, erronka handia izango da, e, ez era, ez, pozizio horretatik e, ez... E, euskara eta euskal komunikazio esparrua horren Orre, baitan, e, zera ez, e, arrakala horretan e, bizira uteko gai izango diren izkuntzen artean kokatzeko, uneko bost horretan kokatzeko, iruditzen bai, zaitelako inbertsio handiak egin direla, bai baliabide ekonomikoetan, baino baita ere baliabide e, sozialetan. E, Alde horretatik, e, nik uste, hola, ez erronkak jartzerako orduan, datu zen hogei or, or, urte ibegira, teknologia buru beharra ezinbestekoa e, e, bihurtzen da, euskaraz e, sortzen den ezagutzaren eta ez e, edukien e, jasoketa bat egitea eta horreterako estrategia bat izatea ere e, ezinbestekoa e, bihurtzen da,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 Es, e, bai pagokoa, baino bai sozialki egiten dira, da, izan daitez jena Twitter it edo kena Netflix ez e, euskara presente egotea eta eta jendarteak euskaraz bizi naino jendarteak e, ze ez e, baliabidorietara ere euskaraz ze irizmena izatea ba, bueno, ezinbestekoa izango da. Baino e, hori ez, enola baiit masa, masa e, eduki kulturalen, E, kontsumo hori euskeradiz izateaz gain iruditzen zait horren oinarrian, ez? Eh hori izango nola nolabait e, azaleko e, zera, ez? Naizta garrantzitsua izan azaleko e, zera, kapa eh eta muinean bai ondo eh teknologia eta kulturgintza eh e, euskarazko teknologia eta kulturgintza burujae bat e, eraikitzearen, bueno, estrategia bat. E, Horregatik, eh? lehenera ipatuetelako. E, posizionamendua nahiko ona da, egia da. Proiektua e, batez ere digitalean Euskaraz lan egiten duten proiektuen bueno, e, tamaña, e, gaitasuna, volumena, e, orokorrean e, txikia da, baino e, txikitasun horretan ere, esan gunuke oso, oso trinkoa dela, eta diez Euskarazko Wikipedia berriro termometro bezala hartuta oso komunitate txikitik baina e, gauzak oso argituen e, eremu batetik ba, lortzen ari da zera ez, e, e, euskararen en, nolaiteko presentzia digital hori e, bermatzea eta ikuspegia e, oso ondo lantzea ez e, e, Horregatik ere galdetzen daean artikuluaren ikuspegia ea, ea apokalipptikoa den batez ere ez... E, tecnofobia teknofiliaren, teno, tecnofiliaren eh, dikotomia. Horretan, nik esanukena eh Andras Cornairen ikuspegia apocalíptikoa dela, baino ez dikotomia horren ikuspegitik. Baizik eta apokalipsiaren beste beste ikuspegi ikuspegi konkretu batetik, eh? Zira, askotan eh, hartzen da guztiaren amaieraren eh zira, bezala, ez, metafora Metafora bezala, lañoa apokalipsia, beres ez, ez da hori, baizik eta e, guztiaren hasiera bezala ere ulertu daitekeen e, terminoa da, eh. Azkena, egiten duena da garai batekin amaitu, baino garai berri baten hasiera e, edo e, erakusten du. Egia da, eh e, bueno, datuetan oinarrituta oso-oso kezkagarria da, e, batez ere e, ezkuntzanistasun, ez? Eh, nolabait eh similar eginez, ez, ze bioanistasunarekin similar eginez, ba ezkuntzanistasunarean eh delaiteko, ez, e, e, garai baten aurrean gaude. Eta hori benetan da kezkegarria eta horrek ardura e, eman behako guke eta ardura, it, global batetik, ez, erantzun barreko e, kontua izango litzake. Hau da, nola egin arrakala hori E, murriztea, Arrakala digital hori murriztea eta hizkuntza e, gehiago gere baldintza eta kokapen okerragoetan dauden hizkuntza askok ere arrakala digital horretan extintzioari aurregiteko gaitasunak e, lortzea. Eh, baina bueno, e, artikulak egiten diguna da, bueno, argazkia muturraren aurrean jarri, e, aldaketa klimatikoaren Eh, e, inguruan eh zientzialariak muturra, aurrean jarri beguten bezala, ez? E, aldaketa klimatikoa errealitate badela erakutsi digute. Artikulu honek nolabait erakusten digu ere, e, arrakala hori, ez? Arrakala digital hori hizkuntzen e, superbizientziari dadokienez, eh errealitate badela. Orduan, ba, gure esku dago ere errealitate eh horri aurregin eta, ez? E, egoera hobetzeko estrategiak garatzea Horregatik, e, irutzen zaite ez dela bere, ez dela bereziki apokaliptikoa zentzu negatiboan, bai izan daitekela apokaliptikoa erakusten ulako horiez garai baten amaiera eta garai berri baten hasiera, ba garai berri horren hasieraren estrategiei begiratuko diogu ta ikusi beharko dugu e, bat e, mundu mailan, ez? Eh hizkuntzaren hori e, mantentzeko ea global e, hartu daitezken, hau da, e, ardura ez da hizkuntza bakoitza hitz egiten duenarena edo hizkuntza horren komunitatearena bakarrik baizik eta, ez, e, biohanistasunarena bezala hizkuntasanistasunarena e, ardura konpartitu bat izan beharko litzake, hori alde batetik eta bi e, guk, ez, gure hizkuntza komunitatetik euskararen hizkuntza e, komunitatetik, ba horregiten den, e, ez, e, arrakala horretan e, nolaiteko daiteko diagnostik Euskararen diagnostikoa edo ez, euskara non kokatzen den e, oso presente ukibarko nuke, e, incluso ustedes agiane indikadore publiko bat edo ez, denek ezagutzen dugun indikadore bat egon lukena, lukela erakusten diguna, e, ze, ez, digitalidadean arraka la horretan non gaude momentu batean zertarako, ba, E, batez ere utxuneak identifikatu eta utxune horietan proiektuak eta estrategiak e, garatzen joateko, ez. E, Azkenean e, bizirautek kontu bat ere badenez, ba, gure esku ere badago e, bizirautek horretarako identifikatzea. Eh arrisku hondian dauden, e, aukera hondianak hon dauden eta arriskoi aurreginaz aukerak e, indartuz e, bide bat bide bat egiteko. E, hor iruditzen zaitena da bide horretan, ba, proiektua faltako direla eta proiektu hoiek ere nola eta e, ze baliabideekin egiten ditugun ere, ba, bueno, e, lantzeko gai bat izango dela e, etorkizunean, ez? Hor ideiak planteatzen eh iruditzen zait, e, ba, bueno, ba, bide bat <coughs> izan beharko lukela e, zera, ez? Eh ekonomia sortzen duen aberastasunaren parte bat eh arrakalak eh joatea, ez? Arrakalak multidimensionalak izan daitezke, ez, ez pertsonen e, digitalidade buruzko ez, ez ezagutza edo arrakala hori eh nolabide estrategiak, eh formazioak, eh ebaluazioa e, jartzea, baina hizkuntzari buruzari ari garen ez, ba digitalidaderen ekonomiaren e, zati batek, e, jumbarko luke, e, arrakala hoiek, e, gainditzera, ez? gainditzera, edo behintzat, baliabide eta proiektuz hornitzera. Bai Euskararen komunitatearen mailan iruditzen zaiteen, adilitzakena horren zaila izango antolatzea, baita ere e, maila globalean. Eta apiskat, e, ze ere honekin, e, lehenengo ariketa edo jarduera honekin amaitzeko, e, Nola gaite, e, zera ez, e, marko orokorrago batean, ez edo egiten den e, galder, galderari edo erantzunez, ez. E, e, nola ikusen etorkizuna hizkuntza eta digitaliaren markoan, e, zer problematizatu daiteken, zer problematizatzen duen zer, ez, e, galdera ona, ba, nik, e, azken finean ere e, pixkat, kritika txiki bat egingo diot ere proiektuaren e, e, ikuspegiaren parte bati ja? e, azkenean eh sea artikuluak reproduzitzen dualako e, nolabait biodibertsitatearen e, auzian ere e, nolabait e, dogma bihurtu den e, zera, ez dogma liberala soma nukea bihurtu den e, ikuspegi bat non eh e, ulertzen den ulertu daiteken ere ez e, eh edo ez, azkenean lehia hizkuntzen arteko lehia baten ondorioz batzuk arrakala e, gaindituko duten eta beste batzuk ez ez hauda indartsuenaren e, nolabaiteko eh gailentasunaren ikuspegi e, darwinista hori berez ez dela ez zela dargwinek planteatzen zuna baino bai bere ondorengo ba, ba dargwinista eh askok eta bereziki, ez, gero darguinismo sozialaren eh e, e, defendatzaile liberal shutzuk e, e, mantendu izan duten hori, eh, nun e, esaten den, eh, e, azkenean indartsuenak indartsuena gailentzen dela, eh, eh biodibertsitatearen edo, eh, e, ze horretan, eh, e, jungla horretan, baino e, bueno, hori askenean ez da ikuspegi zientifiko batetik landu gehiago landu da, ez? Eh, liberalismo ekonomiko eta politikoaren ikuspegi, bueno, nahiko zurrun, zurrun, batetik. Eta artikulu honek dauka arriskua, ez de esaten autoreak eh, ikuspegi hori daukani, baizik eta eh, artikula berak arriskua, nola nolabait eh, darwinismo sozialaren eh, ikuspegi horretan sartzekoa, ez? Hau da, eh, indartu ditzagun eh, zerak, ez? Ze eh, hizkuntza zen indartzuena izango da e gailanduko dena, ez? E, eta nolabait arrakala hori e, gainditua izango duna. Hori nahiko ikuspegi eh peligrosoa da. E, azkenean, e, ez, eh edo, ez? capacidad e, de gailena da ukana, e, nolabait eh duelako eta nolabait aulena edo, ba nolabait e, bere horretan usteko ere arriskua eh no duelako. Horregatik, darwinismo sozialari 19. E, mendean eta gaur egun ere egin egiten zaion e, kritikatako bat, ez? E, Lehia eta kooperazioaren versus kooperazioa, ez? E, e, ze horretan, eh lanketa asko egin izan dira, adiez eh garaian bertan casi casi kontemporaneoa zen koprotkinek, ez? Eh ayuda mutua e, lanketan e, hori landu zuen, ez? Eh nolabait e, indartsuena beti dela e, ez, e, galientzen dena e, lantzen duen teoria horren kontra egin zuen eta e, mu, demostratu zuen, esan dezakegu, ez dela beti indartsuena baizik eta askotan e, gertatzen dela kooperatzen duena dela e, galientzen dena edo bizirauteko e, gaitasun gehiago daukan espezia e, edo, edo individua orduan Nola baite, kooperazioaren aldeko aldarri bat egin nahiko nuke ere. Hiru e? hitzen zaiteleko, ez dela kontua hizkuntza e, bakoitzak, ez? E, nola lortzen duen e, arrakala hori gainditzeko e, balia bideak izatea, baizik eta nola egindezak egun ere, e, izkuntza ezberreinen artean, komunitate txikiago, handiago, gaitasun gehiago, digitalizatuago e, daudenen artean, e, guztion artean kooperatuz, E, zera ez, e, benetan harrakala digital hori e, gainditu eta horrela egiteko bideak iruditzen zait horre eta Wikipediara era bueltatuz, zera ez, e, Wikipedia berak maila globalean eta izkuntzan istasuna e, lantzen duen horrian baituela horrelako estrategiak eta hizkuntza indartxuenek eta izkuntza balia bide gehiago ituztenek edo E, baliabide konkretu batzuk dituztenek edo ikuspegia ba, e, ba, euskarazko Wikipediako uki dezaken bezala ez, e, komunitate txikiko hizkuntza e, bateen inguruan, gaitasuna handia daukatela bestelako hizkuntzei ere laguntzeko. eta kooperazioaren bitartez e, tresna konpartituz, baliaabida konpartituz ezagutza konpartituz. E, beste hizkuntzek ere e, bueno, arrakala hori gainditzeko e, gaitasunak e, izateko, aukerak ere ematea badago. Orduan hor bide bat, ez, eh kooperazioarena leiaren aurrean, ez, eta hizkuntzen inguran ere dargunismo sozialaren ideia baztertu eta, bueno, kooperazioaren alde egite. Baina e, horren fondoan ere ba eh horiez estrategia ezberdinak e, garatu harro ditugu honek eh, ere luzerako emango luketa,kat bueno, eh, ideia orkor batzutan utzikoet. Baina eh, batez ere euskara bezera, bezelako hizkuntzeek eh, erakusten dute ezin degula merkatu logiketanez, hizkuntzaren merkatu, eh, logiketan eh, funtzionatu benetan eh, digitalidadean eh, euskara eren etorkizuna bermatu nahi bad eta, Or, komunita, komunitarioak diren estrategiak, komunitate digitalak, euskara komunitate digitalak indartzea tokatuko zaigula. E, sozialki landutako proiektuetan, ma, ekonomia sozialaren e, e, ma, ez? E, estrategiekin, eta bar. Hor e, teknofobiari ere aurre egitea tokatuko zaigu, teknofobia delako, nere ustez e, Euskarak izan dezaken e, arriskoa hundienetako bat e, bizira uterako orduan pentsatzea ez, e, nolai, digitalidade zerbait era negatibo bezala eta orduan digitalidadetik urruntzen bagara e, Ez Euskara salbu izango gula reserva, reservorio batean ongo baliz bezala eta hori izan daiteke e, e, egin dezakegun akatsa hundienetako bat eta esango nuke batzuk daukaten fantasi handietako bat ere badela, euskara mantentzea, nola bait, errealitatetik bueno, e, urrun. Orduan, teknofobiari aurre egitea eta digitalidadea euskeraz e, lantzea e, oso garrantzitsua izango da eta horretarako <coughs> gaur egun dagoen eh eremu garrantzitsuenetako bat da teknologiaren jabetzarena, ez? Gaur egun gafamen eh jabetzarena, Google, Facebook eta horrelako makrokorporazioen e, esku dauden teknologia zeinetan euskera eta ez ez harrakala hori eh bueno nabarmendu edo e, handitu, handituko den benetan beraien esku utzen badago e, estrategia digitalen garapena eta horren aurrean bat teknologia libreak lantzea ez e, euskerak euskarak e, teknologia librekin harreman oso ona du adiez eta hor ikusi daiteke, beste hizkuntzenzat ere bide bat, teknologia liurrea garatzen badira hizkuntzak e, eta hizkuntzen biodibertsitate hori hizkuntzen dibertsitate hori ere e, lantzen da. Beraz e, hor ikustea ez hizkuntza e, antasuna ez dela arazo bat. bazik eta kapitalaren beharrak ez e, kapitalak behar ditu e, behar du antasun gutxiago, Ego teoria eh, zentralizazio hori, azkenean merkatuak efizienteagoak egiten direlako hizkuntza gutxiago balin badaude. Ba bueno, ba goazen hori aurre egitea, teknologiare libreren garapenarekin eta hor ohartxo bat eta da diru publikoz e, zea nolabait garatzen den edo bultzatzen den teknologiaren garapen osoak, e, izan marco luke ze, e, teknologia libre hoiek e, e, bueno, garatzera bideratua. Beraz, horrekin bokatukoet, nola bai, e, teknologia libren e, aldarri batekin, te, eta ez da teknologia bakarri baiz egitekin, teknologia nola egiten diren, zer ezagutza dagoen, hoien atzean, eta, bueno, azken mezu batekin, hori ez, asierara voltatuz, e, wikipediari gabe ez dago, nola bai, e, aurrera penik, ez, digitalizazioaren edo, ez, evoluziorik horik, digitalizazioaren e, posizionamendu, Horretan, guazen ba, begiratzera Wikipedia ezer egin du, zer ari den ondo egiten, guazen aurrera begira ere Wikipedia lan zen, baina hortan fijatuz, ba, bueno, beste hain bat esparrutan ere e, antzeko estrategiak lan